От тут, звідки видно, глибинний обшир, подібний до того, куди Олег почесно схоронив кров Господню і прийняв уже передсмертну муку, дається й тобі тут подібний іспит на порятунок, тож будь готова, без страхів і осторогів. Повернувшися, попрямувала до високого скосистого берега над неширокою, але довгою затокою, відболіти скорбний спомин при відхідному сонці в далечах стихлого вечора. Вгорі. Прилягла валами через лазор'я, ніби пилиця ясно золотавістю огню хмаризна. Над нею в розліт кинуто білясто димчасті островинки. Знизу визначилася млисто-блакитна луковина, а під нею розжеврено прошари і стала густо сиза стіна, пройнята червоністю. Зовсім внизу повно вишневого полум'я при поземному ритмі ясності що твориться в пасминах. Там колосальне, з неуявимою сяйвістю, аж мов би в неземному символі сонце, здається, пронизує й всесвіт, і душу, коли довго дивитись. Таїса подумала, як божа кров свічниста, з живою мовою. Все ближче до землі, серед цих глибнішого малинового жеврію, нестерпноє скруще сонце палає, вже аж при чорно тверді, а зовсім низько в водах затону відбивається великанський стовп, паломеніючи бронзово багристо, покреслюваний в течіях, супроводжених тремтливою геометричністю повіяного срібла, помалу гашеного при поверхні. Глядячи на жаріючуся йність по прозорому перепливі Таїсі приуявилося там сама Божа кров. Її Олег сховав до біжучої води, оглянула вись. На всій неомірно обширилися, мов лебедино, рожевністі крила. При обрії, ніби блакитна військоїці крайнеба, випломінюється, жаріє, жемчужно-пелюстковою легкістю і ласкавністю, розпросторюючи музично-подібною розгрою тканину горючих ниток сяйво. Люби невиразимо, але сліпуче огнене. Марні кучу гори і заметілі сповнюються відсвітами від нього і поволі стають, як завіси, коли, розтопившися, щире золоття криється, ніби в ріллях, в розмірених оболочинах. Здається, корабель Божого пламені відходить в невідомість моря, що йому назва – Вічність. І привиджується Таїсі, повністю відчутно на всій душі, що пройнята вона відсвітинами звідти і ведена ними вслід огненному відходові кудись довічно за ним мандрувати. Враз навіть озарилося серце її незнаної досі зворушеністю від здогаду, що от незнищенна вік віків зверх небесна кров, необережно розлита руками хворого владики в церкві, а зібрана і вкинута в вогонь і в перепливну воду, кров насправді дорогоцінніша від всіх світильностей сузірного небозводу, Хоч будуть вони без числа діамантів і любіша, ніж весь квіт всіх земель і всіх століть, тут милостю, спорідненість очу для людей такою причиста кров пожертви Божої, Ось перед очима, як і чаші, розпромінена через весь світотвір. І тобі входить все опалюючою в могутністю очищення з гріха. Входить в кров твою, в дихання, в цілу істоту, в життя її вже, «Надовічно, і ти, дочко, приклонно і радісно сприймаючи, стаєш другою істотою на землі, на ґрунті, поки життя тобі. Зберись, зберись, встояти силами душевними в вірність нову». Довго гляділа, довго самітна Таїса на таємничу дію вселенської огненности, і сама причасна до неї, аж зайшли в повільності переміни. Півпомітно, поступово відгасали останні сполохи і переходили кольори в тихі, спокійні тони, наче бузковий квіт і срібляста саятність. І вже на тонкій, побліднілій по небозводу бразолінності обізвалася першим веселим переблиском зірка вечірня. І об'явився звільнений з нахмарених наслонів молодик. В таємничому посвітництві своєму, що, здається, промовляє до всієї стихлої землі своєю білою мовою, хоч ти її не зможна розгадати. Мимоволі пригадався Таїсі вечір на Високому Згір'ї, при місті, коли в товаристві Олега та Веняміна з Зінаїдою